Він працював в органах, був добре обізнаний з документами. Мабуть, саме тому і не цитує їх, що ці документи свідчать про щось протилежне. Дивно також, чому свої книжки він видавав під псевдонімом. Невже навіть у 1981 році боявся, що його за таку безпардонну брехню можуть вбити? Чи передбачав, що колись правда вийде на світ, і хотів оберегти від сформу своїх онуків і правників. Ніде в радянській літературі не знайдеш згадки про те, що батальйон «Роланд» був розформований німцями ще 10 серпня 1941 року, а незабаром і батальйон Нахтігаль. Адже вони ніяк не могли брати участь у каральних операціях проти мирного населення. До речі, грізне німецьке слово Нахтігаль. Українською мовою означає «соловей», як цей батальйон назвали за те, що хлопці дуже гарно, як то українці вміють, співали. Офіцери цих батальйонів були переважно арештовані, а рядові розпущені по домівках. Чому вони відправлені у табори військовополонених? Та дуже просто, військовополонених Якось треба годувати і охороняти, а нацисти наразі не бачили в цих людях своїх врагів. А тож, краще нехай ідуть додому і врощують хліб, який можна буде забрати для потреб Великої Німеччини. Інша справа, що потім більшість вояків цих батальйонів стали найбільш підготовленими вояками УПА. Ще коротке повернення до радянських видань. Взагалі, в них або нема ніяких посилань на джерела, або є посилання типу Дивись вісті з України 1973 25 січня. Але публікація в газеті далеко не завжди є історичним документом, так само не є ними свідчення, подані звинуваченим у ході слідства. Відомо, як вони добувалися, а надто свідчення подані тими хто з'явився з так званою «повинною». Ясна річ, вони говорили те, що від них хотіли почути. Читачеві, мабуть, буде цікавіше познайомитися зі свідченнями людей, які на момент написання цієї книги живуть в Україні і не мають якоїсь потреби прикрашати минуле. Давній член ОУН Михайло Лоцик розповів авторці, як у 1940 році він працював в українській школі поблизу Кракова і був арештований німцями за свої вірші. Про його арешт стало відомо Степанові Бандері, і той організував викрадення Луцика з тюрми. Одного дня в камеру смертників, де той перебував, зайшли двоє гестапівців, озирнули в'язнів і наказали Луцику йти за ними. Розгублений в'язень Пізнав в одному з гестапівців свого знайомого, але не подав жодного знаку. Слухняна підкорився, наказував і був таким чином виведений на волю. Оскільки, за своїми політичними переконаннями, Михайло Луцик не належить до прихильників Степана Бандери, а до досить рідкісної в Україні течії монархістів, то він не мав потреби приписувати Бандері, не існуючі заслуги. Зовсім іншу пригоду розповідав старий член ОУН і вояк УПА Дмитро Сусік. Під час німецької окупації він був відповідальним за організацію роботи підпільної друкарні на Львівщині. Командування УПА, усвідомлюючи важливість її справи, призначило охорону працівників друкарні. Один із охоронців, Більше випадково застрелив німецького солдата, німці зате знищили село, і працівники друкарні категорично заявили, що вони самі себе будуть охороняти. Тоді їм прислали бойовика, який ще до війни пройшов вишкіл у Українському легіоні, і він нас навчив, як звалити людину з ніг, щоб вона і не спам'яталася, як вилазити на зовсім рівну стіну, як стрибати з десятиметрової висоти. То хіба погано, що українські хлопці отримали такі знання, а з ними ще й багато інших? Адже фронтовики можуть підтвердити, що в боях у першу чергу гинули новобранці, які не мали ніякої військової підготовки.